Mittelpunkt B2C1 Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck Notizen und Mitschriften Track 1 Ja, meine Damen und Herren, im Rahmen unserer Ringvorlesung zum Thema Glück möchte ich heute Herrn Prof. Dr. Reicherts begrüßen. Als Medienwissenschaftler hat er sich in verschiedenen Arbeiten mit unserem Thema beschäftigt. Und das Thema seines Vortrages heute lautet Glück als Konsumgut oder Massenmedien als Produzenten von Glück. Willkommen, Herr Professor Reich. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung zu einer Ihrer renommierten Ringvorlesungen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich zu meinem Vortrag erschienen sind. Ich möchte mich mit Ihnen ja heute über das Glück im medialen Kontext auseinandersetzen. Äh, sollten Sie Fragen zu meinen Thesen haben, dann möchte ich Sie bitten, diese im Anschluss meines Vortrages zu stellen. Es gibt noch genug Zeit für Diskussionen hinterher. Dankeschön. Ich habe meinen Vortrag in sechs Kapitel gegliedert. Erstens. Glück. Was ist das? Versuch einer Definition. Zweitens. Die Medien und die Suche nach Glück. Drittens, Medien als Glückszuteiler. Viertens, Werbung. Fünftens, Glück ist machbar. Und sechstens, Medienglück. Kommen wir zum Thema erstens, Glück. Was ist das? Versuch einer Definition. Was Glück im einzelnen Fall und für den einzelnen Menschen ausmacht, variiert mit Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung, Gesundheitszustand, Situation, Wohnort, Zeit, Religion und ist zudem noch von vielen anderen Faktoren abhängig. Meist versteht man unter Glück das Begehrenswerte, das Normal, also in der Mehrzahl der Fälle in einer bestimmten Situation nicht erwartbar war. Nicht erwartbar sein konnte. Man kann großes und kleines Glück haben. Glücklich und sehr glücklich sein. Glück und das Glücklichsein kennen also gerade und unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Ebenso wie Unglück und Unglücklichsein. Verbleiben wir aber im Bereich des Erwartbaren, dann sind wir zufrieden. Glück überschreitet das Erwartbare.